«Цька банька та потвора! Я краще сама скину! Сама! Чуєш? Не торкайся мене своїм слизом, ради Бога!» Вона навпомацьки розстебнула блискавку і злісно шепнула Чарлі. «А ви не дивіться!» Чарлі покірливо знизав плечима і заплющив очі. Сукня впала додолу. «Ну що, тварюка, ти задоволений?» Капітан Гарм із досадою сціпив пальці. «Оце ті груди? А чого це інша істота відвернула голову?» «Це опір. Нехідь!» – проблемав Ботакс. «Крім того, груди все ще прикриті. Треба зняти і інші оболонки. Оголені груди – це дуже сильний збодник. Їх завжди змальовують як кулі зі слонової кістки, білі чаші, ну і таке інше. У мене тут є малюнки, візуальні зображення із обкладинок фантастичних журналів. Перегляньте їх, ви самі побачите. На кожному є така істота із більш або менш оголеними грудьми. Капітан замислено поглядав то на Мардж, то на ілюстрації. Хм, а що таке... Слонова кістка. Це матеріал, із якого складаються ікла одного виду великих напіврозумних істот на цій планеті. А, -а, а кольорова цятка над капітановими очима забарвилась у пастельну зелень задоволення та розуміння. Тепер розумію, ця менша істота належить до войовничого племені, а у неї ікла, аби завдавати. Ударів ворогам, так? Ні ні. Вони, наскільки я знаю, зовсім м'які. Маленька, бруната рука Ботакса простягнулася до того, про що говорилось, і Марч, вириснувши, відсахнулася. То яке ж їх призначення? збентежено блимнув капітан. По-моєму, помітно вагаючись, сказав Ботакс, для вигодовування дитинчат. «Дитинчата їх їдять?» – проблимав прикровражений капітан. «Та ні, ні, сер. В них виділяється рідина, яку споживають дитинчата». «Споживають рідину із живого тіла? Чу!» Капітан прикрив голову усіма трьома руками, вихопивши третю середню та рвучко, що мало не збив ботокса із ніг. «Три рука потвора! Слизька! Баньката!» – прошепіла Марч. «Еге ж!» – погодився Чарлі. «А ви не дивіться на мене!» «Та я ж не дивлюся!» Боток знову підійшов ближче. «Скиньте, будь ласка, решту!» Марч сахнулася, притиснувшись до краю силового поля. «Ні за що в світі!» «Ну, тоді...» «Доведеться скинути мені!» «Не торкайтеся! Господи, ради Бога, не торкайтеся! Весь у слизі! Гараз! Я сама скину!» Прошепотіла вона і ненависно зиркнула на Чарлі, роздягаючись. «Нічого не відбувається!» – проблемав капітан глибоко невдоволено. «І екземпляр, вочевидь, неповноцінний!» Ботакса вразив цей докір. Я привіз два повноцінних екземпляри. Що вам не подобається? Груди, не кулі і не чаші. Я знаю, що таке куля і що таке чаша. Та й на малюнках, що ви мені показували, вони зображені не такими. Там справді великі півкулі, а в цієї істоти якісь два клаптики з суховатої шкіри і ще й безбарвні. М -м Пусте. – заперечив Ботакс. – Це можна пояснити як природний варіант. Ось я її саму спитаю. Він обернувся до Марч. – Пані, ваші груди повноцінні? Марч широко розплющила очі і якусь хвильку навіть не могла видобути жодного слова. Так їй перехопило дух. – От такої! – Нарешті видихнула вона, а далі продовжила сердито. «Що ж, може є і не джина Лола Бріджіда, і не Аніта Екберг, але взагалі у мене все гаразд. Якби мій Ед тут був, він би вам сказав». А далі вона звернулася до Чарлі. «Слухайте, скажіть цій банькатій почвері, що у мене нормальна фігура!» «Та я ж не дивлюся на вас!» – лагідно відказав Чарлі. – Ага, не дивитесь, тільки нишком підглядаєте. Ну, може вже розплющите свої очиська і заступіться за жінку, коли ви хоч трішечки джентльмен. Хоча, який із вас джентльмен. Ну, гаразд, – сказав Чарлі, і скоса глянув на Марч, яка при нагоді розправила плечі і випнула груди. – Не хочеться мені... «Устрявати в таке делікатне діло, але фігура у вас, здається, хоч куди. Вам здається? Може, ви сліпіє, але я колись мало не стала міс Бруклін, щоб ви знали. І не стала лише через талію, а не...» Чарлі заспокоїв її. «Та все гаразд, гаразд. Все у вас як слід, чесно». І він закивав головою до Ботакса.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 У всіх оповіданнях, коли шкіру здерто силоміць, вони стискають одне одного в обіймах і заливаються у палкому поцілунку. Так можна приблизно перекласти дуже часто вживаний у цих оповіданнях вислів. Ось один, наприклад, вибраний на умання. Він обхопив дівчину руками і жадібно припав вустами до її вуст. «Може, вони пожирали одне-друге?» – запитав капітан. «Та ні, зовсім ні!» – нетерпляче заперечив проблема в ботокс. «То були палки-поцілунки!» «Як це палки? Вони опалюють?» «Навряд чи це треба розуміти аж так буквально. По-моєму, у такий спосіб констатується підвищення температури. Мабуть, що вища температура, то успішніше народжується дитинчата». Коли більша форма збуджена як слід, їй тільки треба притулити в уста до вуст меншої, а без цього дитинчат не буде. Ось про цю взаємодію я й казав. Оце це й усе? Та це ж капітан сплеснув руками, але виразити свою думку мовою кольорових спалахів не зміг. Оце й усе, підтвердив Ботакс. У жодному оповіданні, навіть у любителі розваг, я не знайшов опису якихось подальших дій, пов'язаних із розмноженням. Інколи після опису поцілунків стоїть кілька крапок. Або цілий ряд, або три зірочки. Але вони, я гадаю, означають нові поцілунки. Кожна крапочка або ж зірочка – це поцілунок. Це коли вони хочуть народити, напевно, кількох дитинчат. Ні, нам зараз не треба кількох. А вже ж, капітане. Ботокс знову звернувся до істот. Сер, поцілуйте, будь ласка, даму. Я ж не можу рухатись, відказав Чарлі. Та я вас звільню. А може дама не хоче? Марч. Сердито зиркнула на нього. «Ще пак? Звісно, не хочу! І не вздумайте підходити!» «Та мені воно ні до чого, але ж, що скажуть вони? Не варто їх дратувати. Ми ж можемо просто так легенько чмокнутися!» Мардж завагалася. «Вона розуміла, Чарлі має рацію». «Ну, дарма. Тільки дивіться. Я не звикла ось так стояти перед кожним. «Повірте, я знаю. Я це розумію. Хіба я винен? Ну, скажіть самі!» «Слизуваті потвори!» – промурмотіла Мардж. «Вони думають, що вони боги якісь отак усім командувати. Слизуваті боги!» Тим часом Чарлі підступив до неї. «Ну, гаразд же!» Він нерішуче підняв руку, мов би хотів скинути капелюх, а тоді... Незграбно поклав долоні їй на голі плечі і нахилився до її обличчя Марч так напружилась, що аж шкіра на шиї натяглась Їхні вуста зустрілися Капітан Гарм роздратовано блиснув кольоровою плямою Я не відчуваю підвищення температури На маківці у нього випнувся довгий вирост, орган яким він вловлював тепло не відчуваю і я, досить збентежено сказав Ботокс. Але ж ми зробили усе, як описано в тих оповіданнях. Хоча, можливо, здається, кінцівки ще повинні взаємодіяти. О, о, дивіться, щось виходить. Ніби несвідомо, Чарлі обійняв рукою гладенький голий стан Марч, і вона на мить наче хитнулася до нього. А потім раптом відсахнулась, перемагаючи опір силового поля, котре її досі сковувало. «Пустіть!» – видушила вона себе, адже Чарлі затуляв їй рот своїми губами. І несподівано вона вкусила його. Чарлі, дико скрикнувши, відскочив і вхопився за губу, а коли підняв руку до очей, побачив на пальцях кров. «Ви чого це?» – жалісливо запитав він. «Ми ж тільки цмокнутися домовлялися, і все! Чого це ви лапатися почали? Ви що, розпусник? Господи, куди я попала? Розпусники – слизуваті боги!» Капітан Гарм швидко заблимав синім і жовтим. «Ну, готово! Скільки нам іще дожидатись?» «По-моєму, це має статися відразу, адже у всьому Всесвіті... Коли настає час брунькуватись, з'являється брунька, ну, самі знаєте. Коли я думаю про огидні звичаї цих істот, які ви описали, то навряд чи захочу іще коли-небудь брунькуватись. Завершуйте швидше, будь ласка. І ще хвилиночку, капітане, розпачливо проблемав Ботакс. Але хвилина минала за хвилиною, і колір капітанових спалахів – помалу переходив у помаранчевий ознаку досади, а ботоксова цятка майже зовсім потемніла. Нарешті ботокс нерішуче спитав. «Пробачте, мадам, а коли ви будете брунькуватися?» «Що?» «Ну, коли ви породите дитинча?» «У мене вже є дитина». «Ні, оце тепер!» «Та ви що? Я ще не хочу другої дитини!» «Що, що?» – спитав капітан. «Що вона каже?» «Здається, поки що вона не збирається розмножуватись», – сказав Ботакс. Капітанова цятка спалахнула яскраво і зло. «Знаєте, що досліднику? Ви, по-моєму, ненормальний, у вас якісь збочені думки!» І цими істотами нічого не сталося, жодної взаємодії між ними немає, і ніякого розмноження не буде. Я певен, це два різні види, а ви просто затіяли якийсь дурний жарт. Але ж капітане, почав було блимати ботакс, але. Годі, відрубав капітан, не хочу й слухати. «Мене нудить! Мені з душі верне від того, що ви тут нагородили про пробрунькування, марнуючи мій час! Вам захотілося слави? Сенсації? Я подбаю, аби її не було! Віддайте цій істоті її шкіру і поверніть обох туди, де взяли! А кошти за затримку часу цього разу я вирахую з вашої платні!» «Але ж, капітане, не заперечуйте!» Поверніть їх на те місце і в той же самий час. Я не дозволю, аби з цією планетою щось сталося. Капітан пронизав ботокса іще лютішим поглядом. Один вид, дві форми, груди, поцілунки, взаємодія, тиндеринди. Ви йолоп-досліднику! Ви бовдор! Ненормальний психопат! Сперечатися із капітаном не випадало. Ботакс, увесь тремтячи, заходився транспортувати бранців назад. І ось вони знову стояли на пероні, безтямно озираючись довкола. Вже смеркалось. З долини почувся тихий гуркіт. Надходив потяг. Марч нерішуче сказала. Це справді було, містере? Чарлі кивнув головою. «Я теж пам'ятаю». «І розказати нікому не можна», – проговорила Марч. «А вже ж ні. Скажуть, що ми божевільні». «Знаєте що?» «Що?» – насторожилась Марч. «Послухайте, я, я розумію, що вам було ніякому, але ж, але ж я не винен». «Не хвилюйтесь, я знаю». Мардж втупила очі у дошки платформи. Потяг гуркотів усе гучніше. «Я хотів вам сказати, що ви і справді непогана із себе. Я просто засоромився і не сказав цього тоді». Вона раптово посміхнулася. «Нічого-нічого. Може, зайдемо кудись і вип'ємо по чашці кави? Моя дружина ще не чекає мене додому». «Ну що ж, мій Ед також поїхав за місто на неділю, а малого я відвезла до мами. І вдома у мене нікого немає», – пояснила вона. «Ну то ходімо, ми ж тепер наче знайомі». «А то ж», – посміхнулася вона. Під'їхав потяг, але вони уже спускалися вузенькими сходами з платформи на вулицю. Вони справді випили по одному-другому коктейлю, а потім Чарлі довелося провести її додому, адже вже стемніло. А коли вони опинилися біля її дверей, Мардж не змогла не запросити його до квартири. На кілька хвилиночок, звичайно. Тим часом... Засмучений Ботокс, котрий вже повернувся на космічний корабель, робив останню спробу довести, що він мав рацію Поки Гарм готувався відлетіти, він квапливо натяг відеоекран, аби останнє побачити своїх піддослідних Він сфокусував апарат на Чарлі і Мардж у квартирі Тепловий вусик напружився Цятка над його очима замихтіла Справжньою веселкою кольорів Капітане гарм Капітане Дивіться що вони роблять Але саме тієї миті Корабель Вихопився із затриманого часу І поринув У безвість Айзек Азімов І що воно таке Кохання Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Monobank чи Patreon у описі. Але найперше і найголовніше, друзі, не стомлюємося підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу та допомагати нашим захисникам. Ну і, звичайно ж, читати, розмовляти і думати українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!